— Хоба тобі його не шкода? — репетує, бідолашне, їсти хоче, а санітарка одна — вона їх півгодини розноситиме. Петрик і Дмитро взяли на руки найкрикливіших і, о чудо, ті враз замовкли. Діти тонко відчувають людське біополе. На руках у доброї людини вони одразу перестають плакати, натхненно фантазувала Софія. Провести дослідження захотіли всі. Справді, дітки заспокоювалися і починали кумедно плямкати ротиками, чекаючи, що їх нагодують. Тільки зек стояв осторонь і насмішкувато кривив губи. «Сю-сю-сю, мамосі татосі!» «Що, Сергію, боїшся?» – підійшла до нього Софія. «Софія Андріївно, не давайте йому дитини!» «Він її до смерті перелякає!» – гукнув хтось із хлопців. «Чого б це?» «Сергію, візьми отого крикуна!» «Один залишився!» «Бачиш, кричить, аж посинів!» «Та береш, нічого йому не станеться!» Зек нізащо за що не хотів підходити. Раптом дитина розкричиться ще сильніше. Софія узяла немовля, і Соломіць поклала йому на руки. «Отак, праву руку зігни, Поклади голівку, а лівою притримуй. Ну от, бачиш, заспокоюється. В очах зека майнуло щось схоже на подив і розчулення. Ще пак, подумала Софія. Хотіла б я бачити звірюку, якої не заворожувало б тільце немовляти на руках. Навіть закінчений негідник розчулиться. А ці хлопчики ще лише на початку шляху. Лише по вісімнадцять. Чому би їм не повернутися назад? Сергій ступив кілька кроків з дитиною на руках, сам не вірячи, що він це робить. А маля схлипнула ще кілька разів і замовкла. Сергій віддав дитину матері Хлопці з подивом перезиралися Один не стримався Софія Андріївна Ваш тест неправильний Вони, ці малята, на всіх так реагують Їм байдуже, аби на руки узяли А от і ні Правильний мій тест Може, кожен із вас і сам не знає, який він насправді. З того дня Софія всюди, де потрібно, використовувала неабияку фізичну силу хлопця. Сергію, допоможи перекласти жінку з каталки на ліжко. Перенести на ношах в операційну, перекласти на операційний стіл. Потримай, будь ласка, хвору за руку, їй дуже боляче. Ти ж сильний, їй це заспокоїть Одного разу під час занять тишу порушив гіркий дитячий плач Час у діток був саме обідній Всі малята тулилися до своїх мам Немовля плакала довго і невтішно Софія вирішила піти глянути, що скоїлася бо спокійно продовжувати виклад теми все одно не могла. Сергій пішов з нею, процідивши крізь зуби. Раптом потрібна допомога. В ізоляторі плакало відмовне дитинча. Софія пригорнула дитинку. Маля чуло, що воно не самотнє, і замовкла, кумедно крутячи голівкою. Сергій здивувався, таке велике. Їй вже два місяці, мамочка, залишила.